الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد وازيمنا مدرستري كابيتول ديري غريب في كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كابوني كابيتول تري ثات من تبرك باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما كابيتول نثات شكاتراسميتووت نكيت كابيتول براتا تسلات مر begatin, dhe më thonë, kërkon begati ose bekimin e pëjmas gurit apo dhe shkatë në gjashme. Në thotë, këtë në gjashme hinë gurë ose izuj apo vërë. Në thotë, gjitha këto hinë, qka do qoftë, dhe më thonë, qoftë prej drunit apo prej gurit, kur kërkohet dhe shka prej tina mu bekue, kërkohet bekimin sojna, dhe më thonë, kërkohet kapitut vlenë për gjitha të që ndodhë. Dhe se kjo është prej shirkot. Dhe këtu ka si jel, ta jetën prej surrës prej surrës naxim Allahu thot a fara'aytum latat wal uzza apo i shehni latin dhe uzan o manat e tretë e ohra za manatin e tretë ne thot Allahu azza wajalla se i përmend dosotras celat i kanu dhuru me kast është ngjashme me atë që kanë vepruar në kohën e Nuhit alayhis salam Allahu azza wajel Ka përmejnë pjallë të poplët nuhit Se që kanë thonë Prisat të ty në që kanë thonë kan thon poplët ty në Kur nuhi ala islami kathir Në të uhid Wa qalu la të dharunna alihët akum Tha të mësilleni zotrat të juj Wa la të dharunna wadden Wa la asuwaan Mësilleni wadden zotje ty në që kanë adhru Wa la asuwaan Asuan Wa la jagutha As jaguthin Wa la jauka As jaukin Wa la nësra As nësren Në dhëtë kriktë të nën kohën e nujit a.s. Njën adhuru, në dhëtë edhe në kohën para islamit të arap është adhuru lati dhe uzaja, si zotrat mudaj që janë kamë. Pra ndaj emrat e zotrave që i kanë marë, atë i kanë pasë ose të njerëzve, ose të gurëve, ose ndoni idhë, ndoni drunit, pëjmas. Edhe emrat i kanë marë prej tyne. Ka rëndë trasmetimin prej Ibn Abbasit, rëndjelaan, se njerëzit kanë qenë të uhidë dhe para se morte nuk hyj alay salam. Pastaj shejtani kishte shku, edhe thosh ngri dituria kur ka hub dituria, ka shku dhe ka thon njerëzve se njerëzit që kanë adhuru filani dhe fuloni dhe fuloni do të thot Jehudhi wadi suwa nasri. Kto kanë qenë njerëz të mirë e kanë adhuru Allahun azza wa xal. E u kan thon se këta kanë qenë njerëz të mird do të mi bëjo por mendor do të ngrit statuja Edh ato i kanë ngrit statuja. I kanë mastrushë i thani. E masish ngrit dituria mos ka me prej të uhidet se nga johet uhidet, ju kanë thën aty në se prindrit e ju iktan njerëz i kanë adhuru. Për shkak se prindrit e ty ne kanë fillu me boj badetin tek me përkujtuadhurimin e ty ne kanë bë afër këtyre statujave. Etas në pau, strni pa ty ne shaka narkan kanë dhon prindrit e juve i kanë adhuru këto statuja. Edhe kanë fillu njerëzit me adhuru në këtë mënyrë. Ki shirq prej kohës nuhit, a.s. nuk është humbë. Prap është për cilë. Edhe pësa Allah e Zezhele ka shkatru, prap i kanë për cilë. Prap shetani ju a kamësue. Pra dhe ibnu Hishomi, përmenë se, qëtë të zotrat, cilët i ka udhuru popli i nuhit, i ka udhuru edhe popli i arab. Passo shekujve. Pra dhe i njëti shirkë, vesh emrat i kanë druh, Apo kan shtu moshum sa të të qian kon. Dha i shirë prap ka vajdua. Thot, emma wedd fa kanat li kelep bidëwmet il-gendal. Thot, ki të zotin wedd ta'rapt e ka adhuru fisik kelep. Ka vajdu dhën, thot, ta e ka nërujt prapata e ka nëjuft këtë zot. Emma sëwa' fa kanat li hudhejl. Sëwa'in e ka na adhuru fisik hudhejl. Wa emma jagudh fa kanat li murad. تجروسن في مراد ثم لبني غطيف فاستى في بني غطيف بالجرف عند الجرف عند السبع دمى يمن واما يعوق فكانت له همدان يعوقا كان اضرو في همدان واما النسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع نسر كان اضرو في آل ذي لحمير عند ذي الكلاع نثوت نيطت زوترا pas e janë shtu prej tagotat, kanë shtu zotra tjirë. E prej ty ne kanë pru latin edhe uzalmët, edhe hubelin, do të thë zotra që dhe letës kanë qenë në kone nuhit. Do të thë arapt kanë adhuru zotra që janë konë në kone nuhit, Sram, dhe prap kanë shtu zotra tjirë. A e cilë i ka pru atë, pas Ibrahimit, Sram, e që kalon të kathirën të uhit, Ismaili, Sram, të ti, pas humbjes diturijës, në kohë gjat, të gjatë, domethënë njerëzit kanë jetuar në tauhid. Pastaj, pas ngritjes diturisë, ka qenë prefisi të Khuzaj në Amr ibn Luhay. Ka qenë si magjistor. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kjo është epër i cili e pronte Arabët e ka prur prap i Zuitarin. E ka prur brenda vetira nga Shamia nga Jemeni, i ka marr edhe i Kafirn çabe ka msu. Kica si magjistor, ka punuar me shejtan dhe shejtan te ka msu. Dhe kanë filluar njerëz me opozitë të rreshti dhe ja vkan do Zota të ndryshëm, fisë të ndryshma, sa herë që u ka përziq diqosh për ndër një fisit, pikë kryesorve ja ka dhuruarni Zoti e i ka thonë merrte te dhe ju adhurojnë këta. A ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka pam Amr ibn al-Luhaid al-Khuzain të ngrej zortët e tina në Xhehenem. A është pe i pari ka thon i cili e ka prur i dhujtarin pasi që kanë çën njerëzitën tauhid, që e ka prur ngradishullin arabik. Do meka, në Medina, në të thot Mekka an Medinë ato vendet e shejta. الله عز وجل قال أفرأيتم اللات والعزة أكل لات ديساثوان سأقال أرجيناً پر فعلاس إله أذى كانت شويت لات درسى عزة پر إمرت عزيز دمثلت پر إمرت الله عز وجل إبلو كثيري قال كان اللات كانت سخرة بيضاء فالتلاتي قال شن ني راس قورت أبار منقوشة أغينر أليها بيت بالطائف Në Taif e ka pas edhe një shtëpia të ofën Lehu Estarun Wa Sadana Ka pas perda dhe ka pas shërbetor Dhe në thët i kanë gjohë Dishka e në gjash me me Teqit që sësat njerëzët i kanë Wa hawlehu fënaun muazzëm Inde ahli Taif Rërësaj ka qenë një obër Që e kanë shëjtru njerëzët edhe kanë madhru Wa hum thëkif Ata ka qenë fisi thëkif Wa men tëbiqëha Jeftëkhirune biha ala men adahum e kan dhëru dhe ankrenu parafisëve të tjerë me latin që e kanë pas min ahjaj el arab bad quraish yankrenu parafisëve të tjerë mas quraishve qal ibn hisham thot ibn hishami fa ba'ath rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mughira ibn shua'ba fa hadamaha wa harraqa bi an-nar ebe nga mbelet sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar pasi që kanë fitu muslimanët asnjëru meka mugir ibn shua'ba dhafat e ka prish edhe ka djeg fjalat e thërtat trasmetohi Bino Abbas i qëtëtë Bukhariju, këna në rëgjulun jelut të vissawik, sawika lë lëhadjë, falemma mëta a kafu ala qabre. Se këllati është puna se ka qenë në të dvenë, në të gurin e barë, pas ka qenë një njëri mirë, dhe e ka marun i lojë ështimi, e ka pregadit prej grunit, e ka përzijat grunin me gjalbë. Edhe el qasharbi Hajleri vetë kanë shkuar në atë kohë dhe kanë bërë haxhin dhe kanë llogarit një jetë mirë e kur ka vdekë e kanë adhuruar varrin e tij e kanë grit. Donë të thotë këtu argumentava se edhe Kurreishi domethën edhe Arabt adhurimin e kanë bërë ngjajshëm. Edhe ta atakoi te njerëzit, po njerëzit e mirë edhe varrot. Donë këtu në mënyrë janë grit adhurimi dhe kan bo, e kanë bë, e kanë bë shok Allahu subhanahu wa taala. Dersa Uzza fa tibnul Jerriri kianat shajara aleha bina Mes mekkës dhe taifit, ka qenë kjo uzzaja, qen e ka qenë pëjmë. Kënët kërëshë ju a dhimunë ha, kërëshë, fisë kërëshë, e kanë pasë madhru këtë pëjmë. Dhe kjo është fjole, busufionit në hudë që i thaë, shokëve të pengamberit, salasem dhe pengamberit, pasë i që përfundoj luftë të vitun luftën mëshrikë, thaë lëna lë uzza, wëla uzza lëkumë. ذات نيه انا كان دي مو عزه نا كنا عزن ايونو كيني عزن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بيغامبيي ثاشوك وتا سقولو ثني اللهم مولانا ولا مولى لكم ناك ما اللهن مك ايونو كيني مك ترسمتون اس ايو ده مرداوي ان ابي طفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه لما ترسمتون اس ايو كذا سكور بيغامبيي صلى الله عليه وسلم شلي ري مكن بعث خال ابن وليد الى نخله Apigambei sallallahu alaihi wasallam e çëdë në at vendin e hurmave që është në xhëla ku ka qenë Uzaja ky zot në tyne e ka thonë Khalid ibn Walid për me prish u ka qenë ala 3 sumurat fa qata sumurat u hedmë e bëjë që ka në lë. Ka qenë ngritur mbi tre pemë e ka marr Khalid ibn Walidi e ka prish atë e ka kaput ato pemtë dhe e ka prish thume atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara pas ai ardhë peigamberi sallallahu alaihi wasallam ba dha la ibra se çfarë ka bëu فقال إرجع، بيقى بيثا كثهو، فإنك لم تسنى شيئا، شيئا، كثهو ثاس إسكبو أسيبون، سككري يبونون، فرجع خالد، أغشكذي يدني هار خالد بن وليد تاي بيدي، فلما أبصرت رسادانة، أكور أبون خالد بن وليد شربطورة أو زاس، أصيط تجة شه يكان أضروة، شه يكان بس، فأمعنوا في الجبل وهم يقولون، يندريتوا دريد قدرس، تهيكن، تثون يا عزا، يا عزا، të eljud domethënas at zotin e tyre që e kanë dhuruja o uza o uza fa ata khalid e ka ard khalid ibn walid te veniate fa idha imra'atun 'ariyana nashira sha'rha tahwinu al-turaba ala rasaha fa 'amaha bis-seif fa qatala kurkam rit e veniate mrena khalid ibn walid e ka gjet nje grua flokte shlume laqurich duke qit dhe mbi kokon e saj edhe e ka mbyt fa qatalaha domethënas ka qenë ajo Eselja ka bo thirrën dhe e ka ruajtë Çirkun e Uzef. Fa qatala, thumma raja ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Pasaj e shkruajti te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka e ka lajmbru. Fa qale tilka al-Uzza. Pejgamberi tha, ajo esht Uzza. Tash e ke, e ke kryr punën. E kan thon, shko ku se ajo ka qenë sikur ta kishte lona druna ajo prapë kishte kthy atadhurimin në Uzzas, ka thon ajo ka qenë Uzzaja që Qe ti e kryte e mbyty atë. Ndërsa Manat, fa kan Indi Qudayd, mes Makkës dhe Medinës. Ka thënë në vendin Qudayd mes Makkës dhe Medinës. Dhe kanë Khuzajë, Al-Aws dhe Al-Khazraj. Fis Khuzajë, Al-Aws dhe Al-Khazraj e madhonin atë. E kanë madhru dhe e hillu منها për haxh. Dhe për aty të kanis haxhin. Thuhet se origjina e ka marrë prej fjalës menan dhurus. Madhon se e mbërrye Allahu te zotë. Dhe sa thuhet se as për disa kan thënë origjine ka lumen, po shaksë i dhurohet shumë gjak. يان براي shumë qorbana e kanë thirrën me nën. Foth Buhariu në hadisin e Urvas nga Aisha radhiyallahu anha, inaha sanamun baina Mekka wal Madina. Se ka thënë, Foth Buhariu se ka thënë idhul mas Mekkas al Madinas. Foth Ibn Ishami, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya fa haddama 'an al fath. Çlirin në Mekkas, penga be sallallahu alaihi ve ka dërgu Ali radhiyallahu an, edhe ka prish kët zot që kanë adhuruar. Allahu subhanahu wa ta'ala, afara'aytum Lat wal Uzza? po emanat e sallitse alkra apo e shefni lotin qe po adhuroni dhe u zon qe po adhuroni dhe e emanat apo po ofroni ju denje te mir apo denje te keqe zot nese esht zot ai ka mosime te fruta mire apo te keqe dyja ti ban allah ze ka mosime por ma fruta mirene dhe te keqe domethem unet me domtuh edhe ma te ofru do vi nato qe esh per shenjave sa ta nuk jan zotra Alakumuz zakaru wa lahu al'untha Allahu subhanahu wa ta'ala e pastaju Allahu pjaðurani sa ibn kathiri tajaluna lahu waladan ithnisa Allahu qaf mi lefmi i ti es femr wa tahtaruna li anfusikumuz dhukur dersa per veten i keni djam don thot nuk keni dash vajza perdersa per Allah ona azawjal keli thon se zoti ka vajza dersa per veti si kan pranume pas vajza, se mosherik të e kanë pas atë besimin së kur që e kanë pasë krishterë, pa po ata kanë thonë se me lachet, janë qika të zotit. Dhe sa një gjohë tjilë se kanë pranua ta me pasë. Allah e zë zëllë thot, e leku mu dhekeru e lehu në unë tha, e a ju e mi utakua me jenë shkujt, e Allahut fejmrat, tilke idhe në kismet, kismet unë dhiza. Kjo ndarje që i keni bojo, është e padrejt, përshak se këtë se pranani azvet ju për vetën. Ma an Inhije illa esmaun se mejtu muha antum ba abakum, këto zotra që ju e adhurani nuk janë diskatit e vesh, zotra që i kanë qujt, i kanë emërtu prindrit e ju, ma anzalallahu biha min sultan, nuk ka zbrit asë gjohë ja allahu a zërën nga të duria për ta, injet të biune illa dhanë, vërtet, ata ndjekjen vetëm se qefet të tyra, pa kurfar argumenti, wa ma tëhwal enfos dhe ata që dërën shpirta të tyra, ولقد جاءهم من ربهم الهدى الحقيقه tyre ju kaort e vërteta nga Zoti i tyre domethan nga nga Zoti i tyre ne permjes pejgamberve ju kaort e vërteta thot ibn kathiri welaqad arsala allah taala aleihim urusul bilhaqil munir urtet allah azza wazalla urdgai tyre pejgambert me te vërteten driqusa wal hujjatul qafia me argument me argumentet prera o ma hadha ma ttabu ma jaahum bihi walan qadu lahu me jithat ata nuk e ndjekan fjalen e pejgamberva Për Allahu Azza wa Jel, ta jetë çka sille Muhamedi ibn Abdul Wahhab, është tuamuhua të gjitha zotrat të cilat ata i adhuroin, qofshin prej pemëve apo prej gurve, shkakusata nuk mund të sillen doni të mirë, as të bojnë doni të keqë, dhe se kjo i takon veti vetëm Allahut Azza wa Jel, dhe kjo është prej shenjave se ata nuk janë zotër. Nëse ajo vetitë Allahu Azza wa Jel është se ai ka mudi për gjithçka, të sillë të mirën edhe të keqën. Pastaj ka sille sille hadithin أبي واقد الليثي سلنا ترسمتا ترميذي ثبت عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين كمي دول ثبت ما بيننا بين صلى الله عليه وسلم برن حنين حنين دول لفتنا حنين يسيلا كان دول بشريمت مكة ونحن هدثاء عهد بكفر ونحن هدثاء عهد بكفر e na ishmi ta afert me kufrin, dhe me than, vetëm se e kishmi pranu islamin, ta afert me kufrin, në dhe të kishmi pranu islamin, frik, ishmi në islam. Ebu wakit e lejthi është e briti Harith ibn Aufin, është prej, shukve të pengamberit sallallahu aleyhi wasallam, ka vdek në vitin taftë e gjash të hijrit, në moshen taftë e pes jeqara. Kisë sahabi, është të thëgunit sënë, shumë të rënësishëm, se kuru ka ndodhë sh me kalu Ramazani, është botë shqyrimi i Mekkes. Dhe pingamberi, sallallalli sallam, pas kalimit Ramazanit, në ditën e 5 mujtë qëval, është njësë për në honenjën, për në luftë. Dhe këtët që e kanë pranu Islamin, kanë qenë një mi e diçka vejta ofërët dhimijë. Dhe anë njësë me pingamberi, sallallalli sallam, për në luftë, në gjihadën. Dhe anë njësë një sen, se në gjihad nuk është Në Islam tani jetën mundet me hin islam me det dy javë det edhe me shkundurgat. Do të thonë nuk nuk kërkon diçka specifike, paraqet se Islam mas porës do të me kon ashtu, s'do të me kon kështu. Do të me koni ditur tauhid shom, kjo flet për njerëz se të cilët nuk kanë jo nga tauhidi, vetëm vetë kanë hin islam. S'kam mundi më më më me mësua tauhidin për pas më det të asat më det të. Gjithçka nga tauhidi, dhe çica më shpjegoi dha hadithin, janë pas shkandjit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem për dhonin, vetë sa kanë pranu Islamin. Për edhe për me kalëzuki gabimin e tyre Thot, qëllim është Kunna hudëtha e ahdim Bi kufrin, në ishmi ofër Në kufrin, në më thonë dhe sa e kishmi pranu Islamin Walil mushrikin e sidretun Mushrikt tukalu rrugës E a kanë pas një pejmë Ja akifu na indaha Qëndronin për asaj pejme O janutu na biha Aslihat e hom I vjershin armët e tyre në atë pejman Ju kalu leha dhatu anuatë i theshen dhatu anwat asay pemas anwat do me thon pema qe vjerrn armetin te dhatu anwat por saka qe nu to do me thon e, e vjerr femerrna bi sidratin faqulna ya rasul allah kur kalum na per rreth asay pemas i tham o i derguari allah izal lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat ne iban edhe neve nje kstu pem per me vjerr armat qysh e kan ata faqal rasul allah sallallahu alaihi wasallam الله اكبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم कुरوشti diçka e sahabiten ka pas zakon me than Allahu Akbar e transmetem tjetër subhanallahu inha sunan vërtet janë lije sunnete them than kosmoson ndodhen kultumul ladhi nafsi biyde fat bashatun dornda cele the shpirte em kema qalet banu israil musa cishi than banu israelt musa salih selam ijallana ilaahan kama lahum aaliha na cakto neve nje zot qysh kanë ata zotra qale innakum qaumun tjehelun ju vërtet ja njerzit që nuk dëni le tërko ku ban nasuna men kana qablukum dha vazan hadisi se ju do t'i ndjekni sunetet e tjerva do të thon traditat e tjerva atyrat që kanë qenë para ju do thot shirimi këto kanë qenë mes Hunenit dhe Taifit dhe shirimi Hunenit është bë avrasisht 17-15 18 ditë mas qëllirimit mekkës. Ka pas numëri madhë pre njerët që e këshin prasnungu islamin pas qëllirimit mekkës. Dhe kanë qenë filastar në islam. Thët li lë mëshirikin nësi dretu një akifuna ndëha. Mëshirikë këtu kalur rrugës të e kanë pas që e kanë pas një pëjmë kanë qëndru. El Rukuf ashtë me, me qëndru në form madhërimi paradikujna. Pra ta Ibrahimi a.s. ka se përmen Allah a.s. ju ka thonë aty në Moshrikve në kone vetë Ma hadhi temathir E leti entum leha akifun Qëka e në këta statuja Që ju po i qëndronin kam para tyne Në të tëtë Qëka kanë bo moshrik Pas kanë qëndru para pejmes Në form madhërimi Shenteri e kanë pas shend atë pejmen Dhe kanë virë armët Atë armët në atë pejme Për me marë bekimin asoj pejme Me fitu A me pas breqet për armës tyne pasaj dhe më mor breçetin e saj, kan çndrui, kan madhrui edhe breçetin e saj e kan kërku. Tash di ky sahabi thot naish me të ofert me kufrin domethënë. Për sa kishmihi në Islam. Dhe këtu është kërta jo mes Elia shumë ranceshme se shfarqadosh këto nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu lindi xilaf, li polemique me sanediyatoven kuptimin e, e këtij hadithit. Ta kur kan kërku nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Thojnë, disa djetarë, se këta nuk kanë kërku adhurimin e tyne. Kanë kërku me morë, me caktu një pëjmë dhe me përfitu një bërë qëtë sajna, me caktimin e pengamberi, sallallallahu aleyho sallam. E jo për të adhuru. Pra ndaj, kanë vëndë se kjo, që ka e kanë bëhë, këta nuk ka qenë kufëri madhë. Për e kanë dogarit, kufër dvogëllë, për shakse shmjeti cilit qënë në kufërin e madhë dhe kanë këndruf shkaku i këtij shpjegimit këtij hadithi është për shkak se dietarët na e kanë përmendin janë don dy pjesë një pjesë dietarët kanë thonë se nuk arsyetohet njeri në shirkun e madh nëse bën shirkun e madh është mushrik çdo të thotë nuk ka arsye ja ngro argumentu me atë se Allahu Azza wa Jalla i ka thujtë mushrik te para i islamit mushrik ato kanë cin ignorant kanë në ka sura Toba Allahu Azza wa Jalla وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله نسë dikush prej mushrik veqon pritej mbrojtje e jep janë mbrojtjen hata jësmë kalam allah deysa ta dëgjon fjalën e allah thumma ablighu ma'man pastaj dërgoje deri në vendin ku është i sigurt do të thotë me kalu prej vendit dhe me kalu në vendin e sigurt e kalip sigurinë prej tij e kalip mbrojtje besën dhe tash ti ka thon allah jep ja desa ta kalon at venden po le vendin, ta dëgjojn fjalën e Allahut. Bibu Allahu zot po shkapo thot, "Wa nistajiruka ahadun min al-mushrikeen." Nëse kërkon prindin domi doni mushrik. Jepja desa dëgjojn fjalën e Allahut. E ka thujt mushrik para se me dëgjoj fjalën e Allahut azza. Kështu që kan thon, nëse bjen mushi ku ne ma, është mushrik. Se Allahu zot e ka thujt mushrik edhe pse ai s'e ka dëgjoj fjalën e Allahut. E ka thujt përpara. Siç ka ardhur edhe për, si për Sulejmanin, Hudhudi ka thujt mushrik. Saone so, kam jetë nipu që adhuroi diellin, apo tani. I ka thujt më shrek, para ai ka thirrën Islam Sulemani, para se më u shkuat unë në thirrje. Edhe kjo rregull tash tin ket hadith kërkon shpjegim. Nëse është kështu, që sahabi, kur e kanë kërkuqtë, më u bon një pemë dhe kit lloj shirku. Nëse as paj shiko atma, arseto at apo serseto at kët rast, nuk do të marrsetu. Pse? Çe shirki ma dot më thonë se këta sahabët kanë bë kufr. Nëse i përgjigjesh se këto kanë çej filloston islam, ça ka dallim mes këtij laik, më shumë asht i pars, më shumë domethën, mopak mund të marrsi tu sen i mushrikreat, ato në tjetrin që nuk jonë ska do të jonga islamit. Kurajs ska do të jonga nga islamit, nuk arsitot. Qish mund të marrsi tu që i celi pas 28 ven islam, për e bën për kërkon shirkun, thonë. Me bë shirkun, çe kanë bë para islamit. Dhe kanë thonë, thonë Dhe ata she kanë qenë duke kan thonë jo këtë s'ka ndosh shirku ne ma. Kan dasht me bë diçka me caktup pejgamberi ni pe me pas bëre çe tu mendu mu afruta Allahu azza wa jael po me caktimin e pejgamberit asaj pe me u kan. Mja caktup pejgamberia t'min. Dhe kan mendu se kjo es te lejuem edhe se si ki lloj nuk es shirku, kan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam u kontjamo hu shirku e, e vogul atyna, duke argumentu me shirku ne ma. Maiyetat flasën shirkun e madh. Dhe kanë thënë se kjo është prej shirkut të vogël që e kanë kërkuar sahabët, andaj nuk kanë dalë prej vehës. Dhe anërsia arsyetua për shirkun e vogël se kanë qenë filozofët e Islamit. Kjo është shpjegimi i parë. Shpjegimi i dytë është pjesë e dietarëve. Se njerëzit kur ta fillo kur të hin Islam dhe i thoin vetes musliman, nëse bën shirku në madh në fillim të Islamit, koha ka qenë aq e ngushtë sa aj s'ka muit me kuptuar gjithçka të Islamit, kë person arsjetot se shfillestan islam, është ignorant. S'ka mëjtë me pranuar me kuptoi islamin në gjithçka, tan tauhiden. Por shaka se edhe jo çshë shehni domethënë çlirimi në Une lufte, në Une ka dorë vetëm 20 ditë over six must çlirimi Tmekkas. Dhe është e pamundur që kta dhe Isa Habe thotë kena çein fillestarit islamit, çelëmes me kallëzuse, që kjo është ajo e cila neve na ka arsjetu. Por këto diator kan thonë jo. Kta kanë tërkuë, do bëni gjë të tillë dhe kjo prej shirkut manda atë që kanë kërku kta. Pa jetë që i ka shpëtun nga shirku, ka qenë se kanë qenë filestar në islam. E, e në këta shëndrojnë. Në do të në mendojnë, se njeri u i që li ka pranu islamin, pas ta i bjenë në shirkun e madhë, edhe ka qenë filestar në islam, arsjetohet. Më argument nga vathil më në skatë, që ki është argumenti? Dhe thujnë e se këta kanë pasë qëllim shirkun, sh, kjo që ka e kanë kërku këta, ka qenë shirkun e madhë. Më argument والذي نفس بيده اش بتو باشا تندورن اتصلت الروح تيام قلتم كني ثون كما قال بنو اسرائيل لموسى تشيش تا بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم اليا نيسقته ني زوت تشيش كان اتا زوترا فولا بتيمي بيغنبيري صلى الله عليه وسلم باشا تندورن اتصلت الروح تيام ثات Ju shik kan thon benu Israil, tash keni thon nhajit pejgamberin Jaxon, me thonjen e benu Israilve, tash i thonia e benu Israilve. Ne i banën i Zot. Tashrojm që shik kan ata zotrat, smunë të thonë që kanë thënë shirku i vogël. Ja kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shtutu, se ju keni thon xhashëm që shik kan thon benu Israil, jep me kuptues se këta kanë thon shirkun e madh, ju shekarku shirkun a tha. Pastaj, edhe pse këta nuk e kanë bë bon, kërkimi zot tjetër përveç Allahut është shirk. Edhe nëse ti nuk e bën, do të në thotë, nëse një njeri nuk e bën shirkun e madh, po kërkon madhërti tjetër kan përveç Allahut, a është shirk i madh? Po pse këta kanë shpëtuar prej shirkut? pse kanë qenë fillestar në islam. Gjetëm rregull. Edhe këtu thona se shirku i madh. Piest shirkut mundët njeriu edhe pse këta e kanë lënë shirkun e madh, do të thotë, ku e kanë pranuar islamin? ka lloje çirkot, të cilat janë të mdhoya dhe njeri nuk e vrenin dhe nuk e din për shkak të fillimit të Islamit. Dhe këngjasan, asaj që ka ardhur, që kemi përmendur në hadithin e Adi ibn Hatimet, që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam një kristtar. Ka thonë, ka, thon, ka ardhur me kryç. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam ka thonë, "Hekë këtë kod për qafës." E pastaj ka lexuar ajetin në sura Maide, "Ittakhadhu ahbaruhum rubanan wa marbaba min duni Allah." Kan mor juhedit dhe kristianët prithtat e tyre për Zotra, përveç Allahut Azza wa Jalla. Ka thonja Rasullullah, "Ma kunna na'buduhum, na, na nukiki kim y'zuru." Kikur ka pranuan Islamin, ka qenë i krishtert. Kto e kanë adhuruar Isa Alayhissalam, dhe kto e kanë ditë që janë shirk, dhe kanë në Islam. Kto këtë punë kanë pasur çart se adhurimi i Isa Alayhissalam është shirk, është kufër i madh, daliri prej fesë. Ezâ prata dhe kan pranuar islamin, por ndryshe pendimi i tyre, më thon se e kanë pranuar islamin dhe nuk janë të e ditë se adhurimi i Isës alayhissalam ka qenë shirk, do të thotë to sens kanë kuptuar nga Islami. Është e pamundur. Në tha këto e kanë kuptuar se adhurimi i Saud alayhissalam është shirk, kufri madh çet për fesë, dhe se pejgamberjat i thirrni emrin e Allah dhe se Islami është monoteizëm, emrin të Allah tasal dhe shoh. Mi po që kë, kthiu kam shëf një sen. Se pranimin E asaj lejesës ndëndalesës që kanë bojë udit priftat e tyre është kufër. Dhe kjo është kufër i madh. Kjo është një kufër, adhurimi i Jezusit është kufër. Po edhe kjo është kufër tjetër, e që Adibn Hatimit ju kam shëfë dhe nuk e ka ditë. Prandaj thojna se këta sahabë, se le kanë pranuar Islamin, këta e kanë ditë çka është shirku i madh. Këto nuk kanë kërkuar adhurimin e çart i idhujve, ose vetë që kanë pranuar Islamin e kanë lënë atë. Po ata nuk e kanë ditë se me çëndrua Dhe me vir, lëmë kërku bekimin e putave ose druve, as shirke madh. Para ata pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem ju ka thon vallahi ju keni thon nhajit, çysh kanë thon benu Israilit, bita e Israilit, që i kanë thon Musa alajhi ve sellem, ne bën ti, ne Zot ne saktëneit, udhruan atysh pe autorë natë. Ne saktëneve ne Zot, ta marrin për Zot, çysh e kanë atë çysh kanë ata zotra. Dhe pejgamberi u shtu dhe thon se kjo çka kanë dash ata sahabe ka qenë shirki madh. Dhe kërkesa e ty në i ka shpothuar prej kufrit madh, mos njohja e ty nëse edhe kjo është shirki i madh, dhe i ka shpothuar se kanë çën fillestar në Islamit. Çë kjo është. Jo se puna e ty në ka çën shirki i vogël. Jo, kjo që e kanë kërkuar ata ka çën shirki i madh, dhe vetë kërkesa është katçet prej fejes, por arsietua me ignorancë natyre për çakse kanë çën fillestar të Islamit. Prandaj kjo është rregulla. Edhe të arvesë kur thojnë se njeriu arsietohet në kufër apo në shirk, nëse është fillestar në Islam kop argumente hadithe ne vasil ibn sa'id. Dhe ata cilët ka thonë nuk arcetëhohet, këtë hadith e kanë shpjegue në monikurin çish thëmna se nuk kanë pas për qëllim adhurimin e pejmës. Mirpo kjo është, kjo lloj shpjegimi i hadithit duket se është larg tekstit i cili është shumë i qartë se këta atët që e kanë kërku ka qenë dhe betimi për nga beri sallallat e sallem, që ka qenë kufri i madhë, mi po këtë loj shirkë o dhe kufri nuk e kanë dita ta se kja është shirkë dhe kufrë, veç pas ja ka, ja ka tërgu për nga beri sallallat e sallem, edhe i ka shkëpëtue pre kufrit. Pra daj, dhe da dhe djetar ndonë në punë në shirkët e kufrit në dy pjesë, e kemi parmenë të dy partë janë të hlisonetet, se një pjesë të doj nuk arsjetohot shirk dhe i pjesëta thonë arsjetohet në shirkun e madh, në saj nuk e ka ditë, me kusht që ai lloj shirku dhe kufrit nuk u shpjeguan në ndonjë vend. Nëse u shpjeguan animos ka filaf. Në dhot, nëse menje vend, u shpjegu, kanë dal thirrsat dhe kanë thirrën tauhid, nuk arsjeton. Nuk arsjeton, llogaritën mushrik. Prandaj para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Syria kam ri te mushrik te Mekkas. A dhe an thirrën tauhid. Prandaj janë prej që spithvengamberi sallallahu alaihi wasallam për babën e tij ka thonë është një zjarr. Shko ku se na advent ka pas orthija e Ibrahimit alaihis salam. Do zon darja e shirkut të madh te dieton do të ndahet në dy pjesë. Nëse në një vend njerëzit na thot pala e par thojnë, nëse në një vend njerëzit kanë bëu shirkun e maf. Dhe nuk pretendojnë se si janë musliman. Pëlqimi dy palvës ata janë mushrik. Thiria nuk ka ardh, çka ndodh me ata? në këtë dunjojnë kemi të ndalu me i luftu. Dhe përna kiret, ka khilaf prap, po me saktashtë sa ta së provohën. Nëse me një vend, ka ardhë të uhidi, pretendojnë që në musliman, kanë bo shirkën e madhë, thirja është dba, dhe ju kam rri thirja, nuk kanë qenë të interesu me kuftu e të uhidin, nuk arsjeton me shirkën e madhë, me pëlqimin e dy palve. Ska arsjetim, këtenë, Mushrik. Nëse pretendojnë se janë muslimanë, mi po kush ngri detyria, s'ka kush më ia msu. Pastaj kanë bëshirkun e madh, çka shtu pikë këtyna? Detyria nuk ka ardhur, këto janë doni pjesë. Kan thonë, një palë janë musliman përderis aq shkaka që s'e ar kanë arsyu, si s'ka ardhur detyria, pjesa tjetër kan thonë janë mushrik. Po nuk janë çafira. Çka do të thonë? Do të thonë në këtë botë llogaritën mushrik. Masis ju ka ardhë dituria, nuk në lejohët lufta këndër ty në përdej sa nuk i kemi thirë në islam. Mi po nuk vërrosën këtë dunjanë vorët muslimanve, vërrosën si moshrik, i logarit në moshrik, e në ditë në kja mejtët, së provohën edhe këta. Po le tjetër kanë thonë, logaritën musliman, për shakë se thirën nuk i ka arrit, asa tate dituria s'kanë mujt me arritën, dhe mbejt në oligjin që ishkanë pretendu se si janë musliman. Ajo ska e punë prit kreatës, na thot sa na kenë ke kat mendim se çështa me ka të bëjë me diturinë. Nëse me një vend tahir, ka thirrë ka ardë uhidi dhe njerëzit superposition as nuk doin mësu, haxhallart e kanë përcjell dhe njerëzit sjanë interesuar të kuptojnë, kjo është kufri xehlit, edhe kufri iradhit, kufër që i kthej shpinën së diturisë, se kanë pas obligim të mësu dhe nuk arsjetojn, janë mushrik. Nëse kanë bënë në vend të turia, është ngritë qka në hadithin e pingambejri sallallahu a sellem, se para kiametet kanë me ardhë njerës, cilët s'kan me ditë, qka është namazi, ashtë ka zëqati, në senë prej islamit nuk kanë me ditë, do më thonë asë një senë që kanë me bëti islamit, me gjithë atë, kam i shpëtu prej zjarëmit kjo, do më thonë mesin origin, se janë muslima, qka ku se është ngritë diturija, s'ka pasku shmi amësu, pra daj ngritja dituris me një vend, ku s kështë hupë dhe njerëz e dindishka nga islami, po shumëse në nuk i din, pas të e binë në shirkë, arsjetohen me injerancën e tyne. Në të killo këtë lëj njerëz, pra të nga në djetar të regullin, nëse është filestar në islam, ose është pshatë largët, me një venë kusë kam rriti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Një mësele këto, se të që shdu këtë, Muhammedin Abdullu Abdi, e komendimi, -um se të thotë, enë shirke fihi akbarun më asgarun, le enëm lëmë jërtaddu bi hadha. Se bon shirke -ha. është i voglë dhe i madhë, se këta nuk kanë bon rriddë, se nuk kanë dal nga feja. Dhe të fjallën Muhammedin Abdullu Abdi, e kanë dal këtë fjallin dhë pjesë. Shir costi madh i vogël në këtë çështje. Çka ashi shqip i vogël. Ësok kanë thonë se kur njeriu bën kërkon diçka begatinë diçkajit, thonë. Me pas bekem presojna, do të thonë bëre çetpi diçkaje. Nuk do mu afrota Allahu me të, as nuk i e bën lloj adhurime, çndrimit, e këto. Tu krahasu njerëzit e mirë me pejgamberin e Islamit, me sahabët, e kanë pas kët punën e e bekimit apo begatisht bëreçetin me përfituon thot me marr abdes prej ujit ku ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo me marr lokt ose me marr prej djersëve tine, do kan marr këtë synë. Dhe i krahasojnë se me njerëzit e mirë mundu të bëo me pas breçat. Edhe e bojnë këtë, kan thon kjo është shirki i vogël. Nëse çndron foll madhrimi, kërkon muafruta Allahu mata. Atarash për shirkot për shirku të madh. Ezat anashirke fi akbarun wa asghar. Në këtë çështje, ko shirk shirku i vogël edhe i madh, futmavin atë labën në fund. E këto kan, kan e kanë shpjeguar se thua për çellëm shirku i vogël, eleanum lem yertadu bi hadha. Për shkak se ata nuk kanë nuk kanë dal prej fejes me këtë, e fjonë mamin atë labën kan thonë shkokut se s'ka dal për shkak se shirku i vogël, po thotë mamin atë labën se s'ka dal për fejes, për shkak se kan boshirku të vogël. Shpjeguesi dytë ka thonë Muhamedi Nadrawi ka thonë këtë me qëllim që لأنهم لم يرتدوا بهذا نوكانوا شرك نوكانوا ردة me këta, për shkak se kanë qenë fillestarë në Islam. Domethënë, dy shpjegimi këto, ka, ka fjalë tjerë te Muhamedi Nadrawi, që kanë sill dietat për vende tjera se Muhamedi Nadrawi artjeton për ata që janë fillestarë në fe. Po domethënë, ka llojet e shirku të madh, të cilat njeriu në fillim të Islamit s'ka musi me kuptuar, e dha shpjegohen me ta. Dhe Shirku për ata sellet kanë çënatan të dhe kanë juft. Pastaj kanë hyrën në islam dhe e bën me këtë Arsiteut, shehim mundi kristan. Adhuron Isën në islam. Pastaj hyn në islam, edhe kthehet dhe adhuron Isën, thotë nuk e kam ditë. Arsiteut s'ka musi Arsiteut për shkak se ai vetë ka ditë këtë punë, më thonë. Mirë, por kur ka hyrë në islam, doni lloj shirku, i cili është më i fshefse se çka adhurimi i Isës ali selam për shirku të madh. Dhe aja e bën edhe nuk e den se është filleston islam Arsiteut. E gjert. Mbejt musliman ati jom sod nuk kthehet nat kufrin shkokuse e eleranca ati do te ka shpëtu. E ka dhënë fund pejgamberit sallallahu alaihi wasallam la tarquban sunana man kana qablukum. Ortejë do të shkoni pas suneteve, pas traditave aty që kanë çin para juve. Shibran bi shibrin, blom bas bloma, wa dhira' bi dhira', zakut pas kuti. Hatta law dakhala ahdhum juhra dhabin la salaktumuh. Edhe sikurt henjoni prej tyne në vrimën e hardhucës, edhe ju do të hëni. Në më thonë, kjo hadith fletë se përgjasimi me atat gjahiljetit është tiron një hajt cukr me qinë edhe me kryshtet edhe jahudit. Në atat cukr që ndalohën musliman nuk përgjasue me moshrik, gjithashtu ndalohët për ta edhe përgjasimi me kryshtet edhe jahudit. Gjithashtu, thëtë mamila dërua, bëzëse nga kjo, kuptohët se një rihu edhe pse nuk e din. Më thonë, këtë drejt, dot mos iell ash për meta ani pse nuk e ka ditë por shkak se fjala shumëron kur thuhet fjala shirku të shumëron edhe pse janë një ranë ta u thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ash ash bon arvoz meta edhe të sille ash për meta e u ka thon wallahi keni thon çish ka thon populli musas që i than musas alajhi salam a thot ashpërsia vrazhësia në këtë rast është e për anun shma por shkak fjalës madhe mokatit madh që thon pastaj kur njerës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e kuptojnë kjo. Kur njerës me ata që kanë chimë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë injoruarin gjithë të tillë, nuk e kanë ditë. Njerës të cilët nuk janë të hutuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe, dhe pranonin islamin, ko më shumë, drejtë, o këtan, o këaman, shumë danu, drejt, au thonë, më shumë arsye për mos më ditë do se ana u kanë. Etjënia neve na hipotë drejtami arsyetua. Gjithashtu kuptohet përmes elevëve në momentet e habije saktë janë as prej sunneteve do të thon pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që ka bërë tasbih subhanallahu ose allahuhu akbar po ashtu nga hadisi kuptohet apo ka përfiton njëri se lejohet hidhrimi gjatmë mësimit do të thon mund të profesori me çein hidhrushëm edhe me shpjegou më mësu ti se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem është hidhur me ta në të njëjtën kohë edhe i ka mësu. Gjithashtu Në hadith ka mrekulli. E për mrekullive është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka paralajmëruar se muslimanët kanë mëndiejt jehudit dhe krishterët. Kanë mësë mas traditave tyre dhe vërtet Allahu jo, ka ndodhur do ndodhë dhe, dhe, ndo, dhe muslimanët po ndiejkin traditat e tyre. Gjithashtu, me atë që Allahu zot xhel i kanë nçmuu jehudit dhe krishterët dhe i ka urrejt dhe i ka mohuar tshirkun dhe kufrin e tyre, ajo vazhdon edhe për neve, do nuk na lejohet as neve të bëj ato që e kanë bërë ata. ثم كما تشرفنا وبسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك